Harul veșniciei, Duhul nostru-l pune. Cartea lui Isus, El mi-te-a adus, Să sădești în noi, Harul vieții noi. A doua călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel are începutul în capitolul 15, versetele 36 la 41, dar faptele deosebite le vedem în capitolul 16. Marele Apostol era însoțit de Sila, probabil și de Luca, la care apoi s-a adăugat și Timotei. Sila, care era și proroc, mânuia bine cuvântul și era un ajutor potrivit pentru Marele Pavel. În această călătorie au cercetat și au propovăduit cuvântul Evangheliei Domnului Iisus Hristos în cetățile Siriei și Ciliciei, în Galatia, Troa, Filip, Tesalonic, Berea, Atena, Corint și Efes. Mar lucrări a făcut Domnul Iisus prin Duhul Sfânt folosindu-se de vasul său ales, Pavel, în această călătorie misionară. Să urmărim cu atenție cele arătate în cartea faptele apostolilor și vom înțelege bine locul pe care îl ocupă în planul lui Dumnezeu acest mare slujitor al evangeliei. El a fost o lucrare de săvârșită a harului, care a strălucit atunci, dar cu cât s-a depărtat în timp, strălucirea a crescut și mai mult și crește încă până în veșnicie.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 Sporiți totdeauna în lucrul Domnului, spune acest mare slujitor credincioșilor din Corint. Lumina însăși este rezultatul mișcării necurmate a fotonilor. Creștinul este lumina și focul Domnului Isus pe pământ. Cetățile derbe și Listra în care au ajuns Pavel și Sila au o însemnătate deosebită în planul lui Dumnezeu. După tălmăcirea numelor, derbe care înseamnă tufă de enupăr, o tufă totdeauna verde, listra înseamnă orașul eliberării, s-a văzut și rodul lucrării făcută în prima călătorie misionară. Și iată că acolo, în listra, era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Binecuvântate sunt localitățile unde se află copii ai lui Dumnezeu și fericite sunt întâlnirile cu ei. Pentru prima dată se întâlnește numele lui Timotei în Biblie. Ucenicul Timotei era probabil rodul duhovnicesc al Sfântului Apostol Pavel din prima călătorie misionară, dar pe care nu l-a cunoscut atunci. Sămânța fusese aruncată, iar rodul a răsărit după ce semănătorul plecase. Timotei era fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Căsătoriile mixte erau obișnuite la evrei împrăștiați printre neamuri. Din pruncie tânărului Timotei s-a făcut o educație frumoasă după cum găsim la 2 Timotei 5 cu 15. O educație care l-a ajutat să primească ușor Evanghelia Domnului Isus, vestită prin Pavel. Marele Apostol l-a îndrăgit în așa măsură încât îl numește fiul prea iubit și adevăratul meu copil în credință. Iar în Filipeni 1 cu 1 și 2, 19 la 23 îl descrie ca pe unul dintre cei mai buni tovarăși ai lui de lucru pe ogorul Domnului cu o inimă înflăcărată și mai presus de toate cu ascultare și duioșie față de el, părintele său duhovnicesc, care trecea prin multe și grele încercări în acel timp. Având aceste calități deosebite, Sfântul Apostol Pavel i-a încredințat lui Timotei sarcini însemnate pe care le-a dus la îndeplinire în Biserica lui Hristos din multe cetăți ale lumii de atunci. Numele lui Timotei este mereu amintit în introducerea epistolelor pe care Sfântul Apostol Pavel le trimite diferitelor biserici. Lui însuși, când era departe cu trupul, Marele Apostol îi adresează două epistole care se păstrează în canonul Noului Testament. Numele Timotei în tălmăcire înseamnă cel ce cinstește pe Dumnezeu. Acest nume, putem spune, a fost ales de Dumnezeu înainte de nașterea sa, pentru că în viața pe care a trăit-o, Dumnezeu a fost cinstit și proslăvit tot timpul. Tu fiu pierdut pe rele căi, În toarce-ți Și vin la ta ce ți-a din el al vieții dar curat. și vin la Tatăl ce am dat, din el al vieții dar curat. Versetul 2 Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Timotei era un tânăr în jur de 20 de ani și trecuse câțiva ani de la întoarcerea sa la Domnul Iisus Hristos. El și-a trăit viața în mijlocul fraților în adunare și toți îl cunoșteau bine în toate privințele, de aceea au dat o bună mărturie despre el. A fi creștin înseamnă a trăi împreună cu ceilalți creștini în locul unde te afli, a stărui în legătura frățească și a lucra împreună cu ei pe ogorul Evangheliei. Trebuie să cunoști pe frați și ei să te cunoască pe tine. Spune un înțelept, moralul este în toate cazurile frumos, frumosul nu e în toate cazurile moral. Frații adevărați, fiind sub călăuzirea Duhului Sfânt, au criteriul obiectiv al adevărului, ei nu greșesc în aprecieri. Timotei era vorbit de bine de către toți frații care îl cunoșteau și în adevăr ei nu greșeau. Timotei trăia exact cum îi era numele, cel care cinstește pe Dumnezeu. Cei care cinstesc pe Dumnezeu, felul lui de a fi, cinstesc și pe copiii lui, adică pe toți cei care îl cinstesc și îl ascultă după cuvântul scris. Dacă ești frate, născut din nou din Dumnezeu, cunoști pe frați și îi cinstești, îi vorbești de bine și, în felul acesta, ajuți la propășirea lucrării lui Dumnezeu care se face prin ei. Orice vorbire de rău împiedică lucrarea lui Dumnezeu, care se face prin credinciosul pe care îl vorbești de rău. Lucrul acesta va fi pedepsit de Dumnezeu la vremea potrivită. Dacă vorbești de rău pe frați, ori ești într-o stare de boală duhovnicească, ori nu ești născut din nou. Cine bat jocorește pe frați, bat jocorește pe Hristosul din ei. A vorbi de rău pe frați e dovada că ești rău. Fiecare vas miroase a ceea ce este în el. A vorbi de bine este semnul că ai binele în tine, pe Hristos, căci a fi creștin înseamnă a purta în inimă pe Hristos. Mare lucru este să vorbești de bine pe cineva și mai ales pe slujitorii lui Hristos. Aceasta este dovada lepădării de sine, a lipsei geloziei, invidiei și altor interese pământești. Dacă cineva dintre frați crede că nu are daruri deosebite din partea Duhului Sfânt, atunci să folosească darul vorbirii de bine despre slujitorii lui Hristos, puși în locuri grele în lucrarea lui pe pământ. Acest dar minunat trebuie să-l aibă orice creștin adevărat. Cine a înțeles să slujească de laudă slave lui Dumnezeu, acela va vorbi de bine și pe copiii lui Dumnezeu, îi va lăuda în vederea propășirii lucrării Evangheliei care se face prin ei. O, moara sa ai Și-n stare grea zaci zdrobit, Dar el te-așteaptă, iubitor, Cu harul său to. Dar el te-așteaptă, iubitor,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 tot ce făcea Sfântul Apostol Pavel făcea sub călăuzirea Duhului Sfânt, așa și cu alegerea lui Timotei ca tovarăși de lucru pe ogorul Evangheliei. Duhul Sfânt i-a pus lui Pavel în inimă voința de a lua cu sine pe acest tânăr credincios. În adevăr, Timotei a însoțit până la moarte pe Marele Apostol a lui Hristos. Să te înconjori numai de oameni care cinstesc pe Dumnezeu. Acesta este lucrul cel mai dorit pentru lucrătorul Domnului Hristos. Modi spunea, potcovind, înveți să potcovești. Lucrând în lucrarea lui Dumnezeu, înveți să lucrezi. Timotei a învățat de la Marele Apostol cum să lucreze și între ei s-a născut o prietenie pe care numai Duhul Sfânt o putea naște. Prietenia, de fapt, nu se cerșește. Ea se naște în două inimi unde a căzut sămânța cea dumnezeiască a adevărului. La teat tăiat împrejur din pricina iudeilor. Din pricina religioșilor înguști, câteodată trebuie să împlinești forme care n-au nimic comun cu adevărul. Dar pentru ca să nu fie împiedicată lucrarea Evangheliei, le faci și pe acestea. Nu este însă o regulă. Fiecare răscumpărat al Domnului să fie atent la călăuzirea Duhului Sfânt. Tot ce nu se face din încredințare este păcat. Să nu se stabilească pentru toți credincioșii o încredințare personală în privința lucrării duhovnicești într-o anumită latură. Oricât de multe ai face pe placul iudeilor, a religioșilor, tot nu se vor lăsa convinși. Duhul de partidă nu se încovoi în fața adevărului, este de piatră. De aceea trebuie să fii cu mare băgare de seamă când este vorba de adevăr, ca să nu-l jerfești în zadar. Să nu faci nimic fără călăuzirea Duhului Sfânt, ci să stai înaintea Domnului în liniște, rugăciune și post, înainte de a lua o hotărâre, și mai ales când este vorba de ceva asemănător cu tăierea împrejur sau alte lucruri religioase care nu sunt izvorâte din duhul noului legământ. Cazul lui Timotei a fost unic. El era jumătate evreu și deci nu putea să intre în sinagogă și să predice fără a fi tăiat împrejur. Din pricina Evangheliei care trebuia adusă și iudeilor, Timotei s-a supus la un ceremonial străin de nou legământ. Căci toți știau că tatăl lui era grec. în prejura lui Timotei a fost o momeală pusă în undița Evangheliei ca să poată fi prinși iudeii pentru Hristos. Dacă știi sigur că poți câștiga pe cineva pentru Hristos, prin împlinirea unei forme religioase, fă lucrul acesta. Altfel să nu-l faci, căci să vârșești păcat. Cum s-a zis mai sus, Înainte de orice hotărâre, stai înaintea Domnului și cerei să-ți arate voia Lui. Un gând duhovnicesc în legătură cu: Toți știau că Tatălui era grec. Să nu ne ascundem obârșia duhovnicească printr-o purtare nepotrivită sau prin vorbe. Dacă Dumnezeu este Tatăl nostru, să mărturisim lucrul acesta cu vorbirea și cu trăirea noastră. Toți cei care ne știu să cunoască bine lucrul acesta. Ascunderea obârșiei duhovnicești este un păcat. Domnul Isus spunea, Oricine se va rușina de mine, se va rușina și fiul omului de el, când va veni în slava sa și a tatălui și a sfinților îngeri. Te mă Dumnezeu acum, O vino o drumul, care el prin Pe care el ți l deschis, prin jertva fiului lui trimis. Pe care el ți l-a deschis, prin jertva fiului lui trimis. Nu a să-i intri trime Harul Cel Divin, Al vieții veșnice atus, De Tatăl prin Hristos Iisus, Al vieții veșnice dus. Îndecatele prime Hristos Iisus. Versetul 4 Pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Prin cetăți să trecem, dar să nu devenim cetățenii lor. Cultele religioase sunt și ele un fel de cetăți. Biserica lui Hristos trece prin ele, dar nu face parte din ele. Cine are inimă de înțeles, să înțeleagă. Învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor A chema sufletele la Hristos, adică a evangeliza pe cei necredincioși, este o latură a lucrării lui Dumnezeu pe pământ. Nu este singura însă. Altă latură este să înveți pe frați, adică pe cei credincioși, să păzească hotărârile apostolilor. Frații mei, să știm bine acest adevăr. În trecerea noastră prin cetățile lumii, să învățăm pe frați să păzească numai hotărârile apostolilor, adică cuvântul scris al lui Dumnezeu. Toată învățătura care nu este armonizată cu învățătura apostolilor este falsă. Eminescu spunea, fără cultul trecutului nu există iubire de țară. Și noi, parafrazându-l, zicem apăsat, fără cultul, adică respectul începutului Bisericii lui Hristos, adică al învățăturii apostolilor, scrisă în Noul Testament, nu există iubire de adevăr, nici credință adevărată în Hristos și nici mântuire. Sfânta Scriptură a Noului Legământ nu s-a schimbat și nu se va schimba niciodată pentru Biserica lui Hristos. Ea trebuie cunoscută și trăită așa cum o avem scrisă de apostoli sub călăuzirea Duhului Sfânt. Scritorii creștini din cele din tei viacuri care simțeau de aproape lumina și căldura soarelui învățăturii apostolilor spuneau astfel Tertulian Învățătura cea adevărată și credința creștină cea adevărată este acolo unde se află dovada scripturilor, ca și toată predania cea adevărată. Clement Alexandrinul Gura Domnului arostit cu prinsul Noului Testament Sfântul Ioan Gură de Aur Întrucât trupul bisericii este unit, diavolul nu poate găsi loc de intrare, dar făcându-se împerechieri, el se furișează pe nesimțite, pătrunde înăuntru și pe urmă vin smintelile. Dar de unde vine împerechierea? De la dogmele și credințele care sunt contra învățăturii apostolilor. Atanasie, Sinaitul în toate câte grăim și facem, trebuie să avem adeverire din Sfânta Scriptură. interi suntem amăgiți de născociri omenești, rătăcim de la calea cea adevărată și cădem în prăpastia pieirii. Sfântul Atanasie e cel mare. Scripturile Sfinte și inspirate de Dumnezeu sunt în destulătoare în sine pentru vestirea adevărului. Potărârile Apostolilor erau, de fapt, hotărârile Duhului Sfânt. Cine se abate de la adevărul lăsat de Domnul Iisus prin Duhul Sfânt și prin apostoli, acela calcă în picioare Dumnezeirea, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Hotărârile apostolilor sunt date pentru biserică, iar biserica este alcătuită din toți cei care, prin credința în Mântuitorul Hristos, au fost născuți din nou și incorporați în această unitate, biserica, trupului Hristos. Ei sunt sfinții despre care se vorbește atât de des în epistole.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 Începutul odată pus a continuat până la consacrarea lui Homer, Platon, Socrate, Aristotel, Pitagora, Plutarh, Tucidide, Euripide, Sofocle, Hipocrate și urmașul său Galen, Filon, Sibilele, Vergiliu, etc. Vorbind de consacrare, nu folosim o simplă figură de stil, ci ei au fost realmente canonisiți și supuși cinstirii prin zugrăvire pe pereții locașurilor sfinte. Găsim astfel numeroase biserici și mănăstiri ale creștinătății răsăritene și apusene, având pictate pe pereții interior sau exterior chipurile înțelepților elinilor. Am citit din îndrumător bisericesc misionar și patriotic Oradia 1984. Despre frângerea pâinii a Domnului. Așa cum se practică în cultele ortodox și catolic, față de ce este scris în Noul Testament, rămâi uimit citind următoarele în liturghier București 1974 și în telegraful român 1994. Preotul, după o rugăciune specială, ia o prescură și cu un cuțitaș în formă de suliță îl înfinge în prescură, scoate o bucățică, o pune într-un pahar, apoi toarnă vin și apă peste bucățica de pâine. Din altă prescură scoate o părticică mai mare pentru Maica Domnului, din altă prescură scoate o părticică pentru cele nouă cete îngerești, apoi din altă prescură pentru ierarh, pentru popor, pentru morți. Și după diferite rugăciuni, pâinea, vinul și apa se prefac în însuși trupul și sângele Domnului. Apoi, cu o linguriță, se împarte la cei pregătiți pentru împărtășire spre iertarea păcatelor. Despre sărbători, iată ce spun sfinții învățători creștini de la început. Sfântul Policarp. Există numai un singur adevăr, cel predat de biserică și primit de apostoli. Sfântul Atanasie cel Mare, vorbind de stabilirea sărbătorii Paștelor la creștini în sinodul I de la Nicea, 325, zice că Episcopii au scris despre Paște, părutul sau cele ce urmează. Iar despre credință nu au scris vorba părutul sau, ci așa crede Biserica Universală. Și, în data, au mărturisit cum cred, ca să arate că cugetarea lor nu e nouă, ci apostolică, și că cele ce le-au scris nu s-au născocit de ei, ci sunt aceleași pe care le-au învățat apostolii. Am citat din Părinți și Scriitori Bisericești, volumul 16 București 1988. Pentru o documentare mai amplă, citiți Dogmatica Ortodoxă și liturgier. Comparați apoi cu ceea ce a lăsat Duhul Sfânt prin apostol și cântăriți. Numai adevărul, cuvântul lui Dumnezeu aduce lumina mântuirii omului care crede. Cine se încrede în om și în ceea ce face omul, să citească în Ieremia, capitolul 17, versetul 5. Învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Aceasta este chemarea oricărui ucenic al Domnului Isus Hristos, adevăratul creștin, când trece ca străin prin cedățile lumii. Să învețe pe frați să păzească hotărârile apostolilor. Cine nu face exact lucrul acesta învățând pe frați alte învățături, obiceiuri, datini, tradiție, învățături amestecate, lucruri din Noul Testament cu lucruri din Vechiul Testament, legea lui Moise sau cu filozofii și păreri omenești, acela nu este creștin. Sfântul Apostol Pavel ne spune lămurit Vă îndemn fraților să vă feriți de cei ce fac dezbinări împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei. Este vorba despre învățătura apostolilor care a fost dată odată pentru totdeauna Bisericii lui Hristos pentru toată istoria ei pe pământ până la venirea Domnului Isus. Păcatul înseamnă mai întâi o neascultare de Dumnezeu, apoi o înstrăinare de Dumnezeu și în cele din urmă o nepăsare revoltătoare față de Dumnezeu iar la urmă de tot o tăgăduire a lui Dumnezeu. De câte rătăciri și lupte am fi izbăviți noi, creștinii de astăzi, dacă ne-am supune întru totul învățăturii Sfinților Apostoli, așa cum ne este lăsată scris în Noul Testament.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 pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Cântăm cântarea Tu fiu pierdut! Tu fiu pierdut pe rele căi Întoarce-ți Și vii la ta ce ți a dat Din el al vieții dar cura Și vin la Tatăl ce ți a dat Dimi el al vieții dar curat Comboara Cu sa ai pi. Are grea tu zaci zdrobit, Dar el te-așteaptă, iubitor, Cu harul său mântuitor. Dar el te-așteaptă, iubitor, Cu harul său mântuitor. Te cheamă Dumnezeu acum, O vino pe-al i Pe care El ți l-a deschis, Prin jertfa Fiului trimis, Pe care El Ziua a descizut prin jertfa fiului trimis, nu am menat ci asta zvied, sa i ni trime harul cel divin, al vie a adus de Tatăl prin Hristos Iisus, al vieții veșnice a de Tatăl prin Hristos Iisus.